Már hozzászoktunk ez a hideghez. Most már mindig hideg marad. Szerintem a nyár elment vakációzni. Ma reggel le kellett kaparnom a szélvédőt. És rájöttem, hogy a tél folyamán már három ilyen jégkaparót összetörtem. És igen. De. Now I'm on. Most már van kapcsolva. Ma Ismét a Máté evangéliumát fogjuk tanulmányozni. We'll, we'll be to the end of the year. Valószínűleg év végéig ezt a könyvet fogjuk tanulmányozni. Verse, by verse Versről versre. And we're in the second part of chapter és most a tizedik rész második felében vagyunk. And this is really the last. Uh, The last section in, in um, a bigger section of, of Matthew És ez az utolsó rész Máténak egy nagyobb részében. Because Matthew especially in these first 10 chapters he hasn't been too concerned about chronology. Matt Máté az evangéliumának az első 10 fejezetében nem igazán foglalkozott az időrendiséggel. And he but he wants to give his readers a rationale, a reason for believing in Jesus Christ as the king. hanem az olvasóinak azt az okot szeretné megadni hogy miért higgyenek Jézus Krisztusban mint királyban We say that, you know, Jesus is a king. azt mondjuk ugye hogy Jézus a király Pilátus is fölírta az ő keresztjére, hogy ez itt a zsidók királya. Well, why would we believe that? Miért hinnénk ezt el? So miért hinnénk azt el, hogy Jézus egy király? Tehát a Máté az első négy fejezetében ő, nagyjából arról beszél, hogy Jézus ő, hogyan született, és hogy miért is ő, Dávid fia ő. Tehát neki helyes az életrajza. Az ötödiktől a hetedik fejezetik pedig a hegyi beszédet olvashatjuk. Máté ad nekünk egy kóstolót Jézus tanításaiból. Miért szavazzak erre a politikusra? Miben is hisz? Why would I follow this king? Miért kövessem ezt a király? his program? What does he believe in? Ki mi az ő programja? Miben hisz Read read Matthew erre vagy kíváncsi, akkor olvasd el a Máté 5. 7. fejezetét, a hegyi beszédet. His kingdom is like that. Azért mert olyan az ő országa, aminek ott le van írva. And then, uh, eight, nine, and ten, és a chapters as 9-es és tízes fejezetek, We get, we get, um, really miracles, Kapunk egy betekintést Jézusnak a csodáiban. And És az ő um, tanítványozásába. Yeah, we get to see like that, that, that Jesus had authority over death and over. Um, és látjuk azt, hogy Jézusnak volt hatalma a halál és a, a fizikai világ fölött. He has authority over, uh, the spiritual realm, demons. Volt hatalma a szellemvilág és a démonok felett is. És a sajátjai felett is van hatalma mármint a gyülekezet felett, he az has egyház felett. Van hatalma a tanítványai felett is is És a tizedik rész arról szól, hogy Jézus hogyan küldte ki az 12 tanítványát, hogy prédikáljanak az ő országáról. And uh, Balázs És Balázs nagyon uh, jól uh, tanított múlt héten. Uh, it, the first 15 verses of Matthew 10. Really were specific to the disciples. amikor elmagyarázta a fejezetnek az első 15 versét, ami konkrétan a tanítványoknak szólt. Because Jesus told the disciples don't go to the gentiles. Élt mondta a tanítványoknak Jézus, hogy ne a pogányokhoz menjetek, hanem Izrael elveszett bárányaihoz. And we also see that he tells them to go and preach the kingdom. És azt is látjuk, hogy azért küldtek ki őket, hogy az ő országáról prédikáljanak. És ez egy picit más, mint azok a, a rendelkezések, amelyeket Jézus nekünk adott azért, mert a mi feladatunk az, hogy elmenjünk a világ végéig, és vigyük az evangéliumot. Ez egy picit más, mint amit a tanítványoknak adott az ő országáról szóló üzenet. Ez majdnem ugyanolyan, de mégsem teljesen. Didn't know the end of the story. Természetesen a tanítványok nem ismerték a történet végét. They didn't know about the blood of Jesus. Nem tudták még, hogy mi következik hogy Jézus vére, vére kiontatik Cleansing us from all És megtisztít minket minden igaztalanságból. They didn't know about the resurrection. Még nem tudtak a feltámadásról. But we De mi? Know about it. már tudunk. And that's the És ez az evangélium. The gospel. With the bad news. Az evangélium a rossz hírrel kezdődik. Ha ismeritek a "Tang ezt a dalát, hogy "Menyország turiszt, hogy ebben is benne van, hogy mindannyian meghalunk. Igazán a jó hírnek Ez az első része, hogy mindannyian meg fogunk halni. És ott fogunk állni és vádakat olvasnak az életünkre egy szent Isten előtt. Lied, Mert mindannyian hazudtunk, mindannyian loptunk valamit, mindannyian voltunk tiszteletlenek a szüleink felé, mindannyian szánkra vettük az Úr nevét hiába. Mindannyian elkövettünk gyilkosságot és házasságtörést a szívünkben. Guilty. Tehát, van van nyomva a bűnös pecsét. So if we were to go into the kingdom of God right now, tehát hogyha a tanítványok most kéne, hogy belépjenek Isten országába, be a good thing. Akkor nem lenne jó dolog. Would be azért, mert ők bűnösök lennének. Because the kingdom of God is perfect. Azért, mert Isten országa tökéletes. And he's just. És ő igaz. But we know the gospel. Ismerjük az evangéliumot. A második részét is. Bízhatunk Jézusban. Az ő vére elmossa a mi bűneinket. Nem leszünk ártatlanok, de meg lesz nekünk bocsájtva. És ránk kerül, a miénk És ránk kerül a miénk lesz Krisztus igazsága. És így már szabadon beléphetünk Isten országába. Is juice, és ez az üzenet már nem csak a zsidóknak szól, hanem mindenkinek, az egész világnak. Tota Hungary. Például Tatabányának. Ez már majdnem a világ vége nem. Tudom hogy sokatok esetleg úgy gondolja, hogy ez a világ közepe de nem ez igazán a világ vége come here. És ide is eljutott az evangélium The rest of chapter 10. A tizedik résznek a többi részem Jézus továbbra is utasításokat ad tanítványainak mielőtt elmennek. But his, we're going to see very quickly that his, um, his instructions uh, go, they're, they're not just specific to the disciples and that um, és viszont látni fogjuk azt, hogy ezek a rendelkezések már nem csak konkrétan, kizárólagosan ezeknek a tanítványoknak szólnak, és ennek a bizonyos evangelizációnak. He's say some that apply to us, olyan dolgokat fog mondani, amelyek ránk is vonatkoznak, és olyan emberekre is vonatkozik, akik az utolsó időkben fognak élni. És ezt azért látjuk. He says things like that uh, in verse 18 that we'll be before gentiles. A 18. versben például azt mondja, hogy uh, pogányok elé visznek titeket. He also says in uh, verse 20 but the spirit of your father um, a 20. versben pedig azt mondja, hogy hanem atyátok lelke szól általatok. És ugye a szentlélek Lélek akkor még nem adatott meg. So, Jesus is definitely talking about something that's beyond what His disciples will experience. Tehát Jézus itt többről beszél, mint amennyit ezek a tanítványok meg fognak tapasztalni. And we also, he also talks about És nagyon sokat beszél az üldöztetésről is. És nem tudunk róla, hogy bármelyik tanítványt is üldözték volna ezen az első missziós útján. Uh, you know, in Luke and Mark, when they tell the story. Amikor Lukács és Márk elmondja ezt a történetet, back, akkor azt mondják, hogy a tanítványok mind nagy izgalommal tértek vissza. Believe, we, we Jézus, hát el se hiszed, hogy mi történt. Hát kiűztünk démonokat, meggyógyítottunk embereket. A couple of disciples got beheaded back there. Nem úgy jöttek haza, hogy hát, hogy néhány tanítvány lefejeztek. Some of them are still in lefejeztek. Vannak közülük olyanok, akik még börtönben vannak. Tehát nem tudunk róla, hogy ezen a missziós úton bárkit Tehát nem tudunk róla, hogy ezen a missziós úton bárkit is üldöztek volna. De ezek a szavak valószínűleg sokkal többet jelentettek a tanítványoknak azután, miután Jézus feltámadt és felment a mennybe. Mert nagyon korán láthatjuk azt az apostolok cselekedeteiben, hogy a keresztényeket bebörtönözték. Megfenyegették. Ne beszéljetek Jézus nevében többet. Uh, Istvánt megölik. Megkövezik, halára uh, kövezik. kövezik. So these words were incredibly important Tehát the ezek a szavak a későbbiek során a tanítványok számára hihetetlenül fontossá váltak. And to us. És számunkra is hihetetlenül fontosak. És go számunkra is hihetetlenül fontosak. Arrange the sermon around verse 26.: says, És ahogy tovább megyünk szeretném, hogy a az üzenetnek a központjában a huszonhatos vers állna, which says, "Do not fear them." Tehát ne rettegjetek meg, ne rettegjetek meg tőlük. Don't be afraid. Ne féjetek. Don't be afraid. Ne féjetek. He's going to tell us lots of reasons why we should be afraid. És uh, sok uh, okot fog Jézus felszólni <coughs> bocsánat ami miatt at He's going to tell us right in this first verse that we look at today verse 16 that we are like sheep in the midst of wolves. A 16. versben ami a mai igénknek az első igéje rögtön azt mondja hogy mi juhok vagyunk akiket a farkasok közé küldd. He's going to talk about kings. And királyokról fog and governors, beszélni, és uh, uralkodókról és bíróságokról, flogging, és megkorbácsolásról, death, és haláról, uh, uh, és arról fog beszélni, hogy hogyan meneküljenek az üldöztetés elől az egyik városból a másikba. Olyan dolgokról fog beszélni, hogy emberek gyűlölni fognak minket. That's good to fear, right? Hát ez mind elég ok arra, nem, hogy féljünk. All right. I'm a sheep, Én bárány vagyok. And there's a wolf. És itt van egy farkas. A legjobb tudásom szerint a, a farkasok igencsak szeretnek bárányokat enni. Sheep are pretty <coughs> slow. És a bárányok elég lassúak. But Jesus says, Don't fear. Don't be afraid. Jézus mégis azt mondja, hogy ne rettenjetek meg. Don't be afraid. Ne féljetek. And, uh, this is what we're do. Ezt fogjuk tenni. Ahogy végig megyünk ezen az igaz szakaszon, nyolc okot fogunk megnézni. Why we should have no fear, ami miatt nem szabad hogy féljünk. To openly confess Christ féljünk attól, hogy nyíltan megvalljuk Krisztust. That's the Emlékezzetek arra, hogy ez az egésznek a szövegkörnyezete. Hogy Jézus elküldje tanítványait. The great commission he sent us. És ugyanígy a, a, a nagy parancsolatban elküldött minket is. És igazán mi is, hogyha körülnézünk, akkor minden okunk megvan arra, hogy féljünk. But Jesus, don't be afraid. Jézus mégis azt mondja, hogy ne féljetek. I'm give you a few reasons. És adok erre egy-két okot. Azt mondja, hogy ne, ne féljetek attól, hogy megnyissátok a szátokat, és beszéljetek rólam. Don't be afraid to confess me before men. Ne féljetek attól, hogy megvajatok engem az emberek elől, előtt. Remélem, hogy ez gyorsan fog menni. a lot of verses. Sok versünk van ma. And I hope be a time at the end. Remélem, hogy lesz egy kis időnk a végén. And Remélem, hogy egy-két embernek legalábbis lesz arra bátorsága. Hogy a Biblióra végén felálljon. When I ask you. amikor megkérlek titeket, and share maybe an experience that you've had in the last few months és esetleg elmondjon nekünk egy olyan élményét, ami az elmúlt néhány hónapban történt, amikor megvallottátok Krisztust az emberek előtt, és elmondtátok a bizonságtételeteket. A, a story, okay? Nem kell egy olyan történetnek lennie, ami, ami jól végződött. It's, it's okay to stand here and share your story and say, and I was afraid. Uh, jó, vagyis a rendjén van az, hogyha itt fölállsz, és azt mondod, hogy ez is ez történt, és én nagyon féltem. Nem úgy jöttek ki a szavak a számon, ahogy szerettem volna. De azt gondolom, hogy bátorítás lesz mindannyiunk számára. A a like, nem nem szégyenül mm -hmm. meg senki, akinek benned van reménye, hogy yeah. you know, te vagy a reményem. Like Ö, ezt a, a sort én is megtapasztaltam az életemben, amit énekeltünk. In, in regard to sharing Christ. Azzal kapcsolatban, amikor Krisztusról beszéltem. You know, always feels uncomfortable. Mindig kicsit kényelmetlenül érzem magam. How, what, what are they think of me? Mit gondolnak majd rólam? But when de amikor kimondom a szavakat, realize, akkor rájövök, hogy Jézus ott van. I feel alive. És élőnek érzem magam. You know, like I feel alive. Tehát tényleg úgy érzem, hogy végre, végre élek. This is why I'm alive. Hogy ezért élek igazán. And... És arra is rájövök ilyenkor, hogy igazán nem számít, hogy az emberek mit gondolnak rólam. What what Jesus about igazán az számít, hogy Jézus mit gondol rólam. And, uh, that's a great place to be in. És nagyon jó, hogyha itt vagyunk ezen a helyen. And in evangelism, I have made many mistakes. És az evangelizációk során nagyon sok uh, uh, hibát követtem el. És volt olyan is, hogy csukva tartottam a számat akkor, amikor tudtam, hogy az Úr azt akarja, hogy szóljak. Ne úgy nézzetek rám, hogy én egy ilyen profi vagyok ebben. Ugyanolyan vagyok mint ti. So, as, as things, Tehát, ahogy, uh, átmegyünk ezen a nyolc dolgon. Kérjétek meg az urat, hogy mutassa meg nektek, hogy a Biblia óra végén esetleg azt szeretné, hogy valamiről beszéljetek. Okay. Jó. Deal. Rendben. Okay. and I hope there'll be one or two. Remélem, hogy lesz um, egy két ember. Yeah. Bátor. So. Tehát, verse 16. 16. os vers. I egy have these long introductions, don't I? Most vagyok kész a bevezetővel és minyett az időnek. So it says in chapter in verse 16 it says, "Behold, I'm sending you out like sheep in the midst of wolves, so be wise as serpents and innocent as doves." mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak mint a kígyók és mint a galambok. So this is the ez a helyzet, amiben a tanítványok vannak, hogy Jézus elküldi őket. Azt mondja, hogy olyanok legyetek, mint a bárányok. I'm your shepherd. Én vagyok a pásztorotok. Nem ninjaként küldelek el you know, titeket, like soldiers. vagy katonákként. No, nem, bárányok vagytok. You're fluffy, Olyan kis bundásak, you're cute, cukik, you're friendly, barátságosak, right? Így vagyunk mi is a világban. Azok az emberek, akik úgy mennek evangelizálni, mint a katonák, hogy így rátámadnak az emberekre, kiabálnak, ordítoznak velük, azok szerintem lehet, hogy nem értik meg ezt az igét, hogy olyanok vagyunk, mint a juhok. Says, Where to be wise, as és azt mondja, hogy legyünk okosak, mint a kígyók. Never a was wise. <coughs> Igazán sose gondoltam, hogy egy kígyó az okos. But De egy -egy, ezen a héten olvastam egy biblia magyarázatot és azt mondta, hogy hát igen, akkor, akkor vágjuk le egy embernek a kezét és a lábát, dobjuk be a dzsungába, és nézzük, hogy hogyan boldogul. So there's something that's sly about tehát van a kígyókkal kapcsolatban valami, ami ilyen ravasszá, vagy okossá teszi őket. They're, they're Tehát ők túlélők. Azt mondja, hogy legyünk olyan szelidek, vagy olyan ártatlanok, mint a galambok. So we have, you know, Nem szabad, hogy ilyen ö, mérgező nyelvünk legyen. We're to be hanem legyünk szelidek. Mint a galambok. És itt van uh, nyolc okunk arra, hogy miért nem szabad félnünk ettől a helyzettől. First one is that God wants to use you. Az első az az, hogy Isten használni okay. akar téged. Miért ne féljél attól, hogy kinyisd a szád, és Krisztust megvald emberek előtt? God wants to use you. Azért, mert Isten szeretne téged használni. 17-estől 20. 17 a 20-as versig olvassuk. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban. Sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, tanú bizonságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen, vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Az üldöztetésről Jézus azt mondja, hogy ez a vallás felől fog érkezni. Van olyan fajta üldöztetés, amelyet a keresztények megtapasztalnak, amely vallásos emberektől érkezik. Very obvious in the time of the disciples. És ez ugye tanítványok idején a tanítványok idején elég egyértelmű volt. De vannak olyanok is, amelyek kormányzat vagy ilyen vezetőség részéről érkeznek. It's the same thing we see at Easter, right? Ez hasonló dolog, mint amit húsvétkor látunk. Jews hated Jesus. Ugye a zsidók gyűlölték Jézust. Call a blasphemer. Azt mondták róla, hogy Isten káromló. They take him to Pilate the Romans. Elvitték Pilátushoz, a római birodalom képviselőjéhez. if you remember in our study of képviselőjéhez, és ha emlékeztek, a jelenések könyvének a tanulmányozására. Annyira sok módja van annak, ahogy a sátán manipulálni tudja a vallást is, és a kormányzatokat is. Tehát, hogy emiatt ne bízzunk Krisztusban. Hogy az emberek féljenek. Hogy az emberek valami másban bízzanak, és ne Jézusban. De itt Jézus azt mondja, hogy Isten használni szeretne téged. You'll be before these judges leaders a witness of me. fogtok állni a, a bírák és ezek a vezetők előtt és ti lesztek az én tanúim. És know? ez egy nagyszerű dolog amit Isten meg tud tenni. Pilátus azt hitte. He was just to keep the peace in hogy hogy megpróbálja Palestinában uh, megtartani a békét. But God De Isten Valójában bizonyságot tett neki. You know? uh, Agrippa. Agrippa. Pa Felix, you know? és Felix. Azt gondolták, hogy ők is a, a békesség érdekében munkálkodnak, és próbálják Pátit semlegesíteni. But God was witnessing to them through Paul. Isten viszont bizonyságot tett nekik Páron keresztül. Tehát ne féljetek, Isten bizonyságot szeretne tenni a hatalommal bíró emberek felé is. És szeretne titeket is használni. Like, you know, us. És uh, tudom, hogy még ezer okra tudnánk gondolni, vagy ezer módjára annak, hogy Isten inkább hogyan használjon minket. És tudom, hogy még ezer okra tudnánk gondolni, vagy ezer módjára annak, hogy Isten inkább hogyan uh, használjon minket mint hogy mondjuk egy, -egy törvényszéken kell Jézusról bizonyságot tennünk. But, uh, but God's God, de Isten, Isten he has his plans, neki megvannak a saját tervei and for some people, és néhány ember számára and néhány követője számára will stand kings and királyok és vezetők előtt fognak állni will be to death, és halára ítéltetnek. And it's all because God És ez mindez azért fog megtörténni, mert Isten bizonyságot szeretne tenni ezeknek a hatalommal bíró embereknek. És Jézus itt azt mondja, hogy Isten rajtatok keresztül fog szólni. Ez egy jó dolog, ugye? to know that when I open my mouth to, to witness about Jesus, that, that it's actually the spirit of God Speaking through us. Nagyon jó dolog tudni, hogyha megnyitom a számát és Jézusról teszek bizonságot embereknek, akkor igazán az atyánk lelke az, aki a szól rajtunk keresztül. Tehát so don't be afraid to openly confess Christ because he wants to use you. Tehát Ne féljetek attól, hogy nyíltan megvajátok Krisztust, mert ő használni szeretne benneteket. Be because Jesus suffered. Ne féljetek attól, hogy nyíltan megvajátok Krisztust, mert ő is szenvedett. Okay, so we're read verses 21 to 21 25. től 25. versig olvaszuk. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halára. Gyermekek távannak szüleik ellen, és megöletik őket. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony mondom néktek, még végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az fia. A tanítvány nem fejebb való a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább háza We have to understand that Jesus suffered. Meg kell értenünk azt, hogy Jézus szenvedett. He Úgy jött el ide a mennyből, hogy bizonyságot tegyen az atyáról. És az saját családja számára ő egy szégyent jelentett. Like some of you are. <laughs> Mint ahogy esetleg közületek is vannak ilyenek. Yeah, that's that. He's the Christian in the family. Ja, hát igen, ő keresztény a családban. Hát, rendes gyerek, de egy kicsit olyan furi. A a Krisztust is elárulták a barátai. Emlékeztek ugye erre a történetre. Őt is gyűlölték azok, akiknek igazán várniuk kellett volna őt. Őt szavakkal bántalmazták, és Őt szavakkal bántalmazták, és kinevették. They called him Beelzebub, the king of the dung pile. Beelzebubnak hívták, aki a trágya um, rakásnak a mm, királya. It's not very is it? Nem túl nagy bók, igaz? Oké, okay, okay, legyél Jesus. a király, Jézus. King of the dump. Legyél a, a szemétrakásnak a királya. Okay. Jó rendben. Okay? Yeah. ez itt ez így tetszik. Jézusnak néha úgy kellett menekülnie, és, és bújdokolnia, mint egy egy banditának. És végül azok ölték meg, akikért eljött, hogy megmentse őket. De Jézus kitartott a végéig. És a végén mi történt vele? Isten megmentette őt a halától, vagy a halálból kimenekült he igazán úrrá lett legyőzte a halált igazán ami a legfontosabb az az hogy ő elnyerte az atya jó tetszését és elhozta a leges legnagyobb jót Ő ami mesterünk, which means our ami azt jelenti hogy ő ami mi tanárunk. His which means mi az ő tanítványai vagy diákjai vagyunk. We will be like him. Olyanok leszünk mint ő. And so, don't be to Christ, Tehát ne féljetek attól hogy Krisztust. Even in the midst of még az üldöztetésben sem. Azért, mert Jézust is üldözték. De ő úrál lett ezen. És ugyanúgy mi is, ami mesterünkhöz hasonlóan, győzedelmesek leszünk. És mi is megmenekülünk. Tehát nem félünk ettől. We should actually count it a privilege to suffer for and with Christ. Igazán kiváltságnak kell, hogy tarcuk azt, hogy Krisztussal és Krisztusért szenvedhetünk. Ex 541 in Philippians 310 say that. Az az Apcsal 541 és a Filippi 310 is ezt mondja. Well, let's move on. De megyünk tovább. We should uh, not be afraid to confess Christ openly. Azért sem kell félnünk Krisztust nyíltan megvallani. A harmadik dolog az az, hogy Isten mindent a világosságra fog hozni. 26-27 Tehát ne rettenjetek meg tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely lenelepneződnék, és olyan titok, amely kine tudódnék. Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el. Amit súgva hallottatok, azt a háztetőkről hirdessétek. A Krisztus ellenségei ilyen titokzatos módszereket használnak arra, hogy az evangélium ellen gospel. Azért, mert az ő tetteik szégyenletesek és igazságtalanok. I a mean, csak gondoljatok bele Jézusnak az illegális bírósági tárgyalásaiba. Completely illegal. Teljesen törvénytelen volt. When did it happen? Mikor történt? In the middle of the night. Az éjszaka közepén. Why? Miért? Because didn't want anybody to know about it. Mert nem akarták, hogy bárki is tudjon róla. They thought, if we can bring a guilty sentence, azt gondolták, hogyha meghozhatjuk a bűnösségről szóló ítéletet, anélkül, hogy bárki is tudna róla, és akkor mondhatunk ilyen szavakat rá, hogy Isten káromló, akkor az emberek talán nem lesznek teljesen kiborulva, és, és nem lázadnak ez ellen. How we got to that point. Mert igazán nem is fogják tudni, hogy pontosan hogyan is jöttünk rá erre, erre a They don't believe us. Tehát egyszerűen csak elhiszik nekünk. Mindent titokban akartak csinálni. Darkness. A sötétségben. And we és azt gondolom, hogy óvatosnak kell legyünk mindenfajta vallási szervezettel szemben, amely ilyen nagyon titokzatos. Én mindig csak álmolok azon, hogy találkozom olyan keresztényekkel, akik majdhogy nem olyan, olyan, olyan pozitívan állnak, például a Mormon Egyházhoz. Mert igazán nem is tudják, hogy mit hisznek. Because the Mormons won't tell you. Mert a Mormonok igazán nem akarják ezt elmondani neked. It's a secret. Ez mind titok. And you'll think that they're Christians. Ugyanúgy beszélnek uh, Jézusról és a Bibliáról, mint te vagy én is. Uh, azt gondolod róluk, hogy ők is keresztények? It's a secret. It's a secret religion opposing Jesus. Ez valójában egy egy titokzatos vallás, amely Jézus ellen van. De tudjuk azt, hogy Jézus mindent a világosságra fog hozni. And and I, És számunkra ez nem jelent félelmet. Amikor jöttek a katonák, hogy, hogy elfogják Jézust a kertben, akkor ő megkérdezte, hogy Ezt miért most csináljátok? I've been in the temple courts Ott voltam minden nap a templom udvarában. Everything I've said, I've said in public. Minden amit mondtam, az a nyilvánosság előtt zajlott. az evangélium üzenete, az egy jó hír. It's to be shared. És ez egy olyan, amit meg kell osztanunk másokkal. And we have no secret meetings. És nincsenek titkos összejöveteleink. We have no bizarre rituals. Nincsenek ilyen furcsa rituáléink. De mondhatjátok azt, hogy hát azért vannak csontvázak a szekrényben. Tehát úgy rejtegetni valunk, hogy ugye mindannyian bűnösök vagyunk. Mindannyian, akik itt ülünk, már tettünk olyan dolgokat életünkben, amik hát nem voltak túl keresztényi. You know, like things that hypocrites keresztények, tehát olyan dolgok, amelyeket a, a, a képmutatók tesznek. Should, Akkor azok most nem titkok. Well, say, Én ezt mondanám arra. The Bible talks about sin with love. A Biblia azt mondja, hogy fedjük el a bűnt szeretettel. Love a, of sins. A, szere, a szeretet sok vétket elfedez. But we have to that not De arra kell rádöbbennünk, hogy ezek nem titkok. And our sin and shame és a mi bűneink és szégyenünk a megtérésen keresztül igazán felnagyítják az evangéliumot. Fall, Hogyha elesünk, up, és próbáljuk ezt így elfedni, it, eltüntetni, then, akkor a világnak teljesen igaza van, amikor ránk mutat, és azt mondja, hogy hát ti képmutatók vagytok. De ha fölállunk, and say, that was horrible. és azt mondjuk, hogy hát ez szörnyű volt, Shouldn't have done it. nem szabadott volna ezt it megtennem, helytelen volt, I repent. megtérek belőle, és csodák és csodák csodájára Jézus megbocsájtott nekem. Me. You're right. Igen, igazad van, hogy, hogy szörnyű dolgot cselekedtem. But isn't the grace of God great. De nem csodálatos Isten kegyelme? Tehát nincs rejtegetnivalónk. nincs rejtegetnivalónk. Nincs rejtegetnivalónk. The judgment of we ítélete nem rémiszt meg minket, mert igazán mi Isten ítéletében élünk. Tudjuk azt, hogy van egy igazi bíró. On a trónja. And that's number four. És ez a négyes pont. We shouldn't be afraid to openly confess Christ because we actually fear God nem szabad, hogy féljünk attól, hogy Jézust nyíltan megvalljuk, mert igazán mi Istent kell, hogy féljük. 28. 28 vers. Ne féljetek azoktól, akik megölik a tested, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. So many times I think Christians kind of had this attitude, a thing in the back of their mind, that, you know, um, that I should be afraid of the world, or I should be afraid of sok keresztény gondolkodik úgy, hogy hát nekem félnem kell a világtól, vagy félnem kell a sátántól. De a Biblia azt mondja, hogy nem. Ne féljetek tőlük. Mert lehet, hogy meg tudják ölni a testedet, de nem tudják a lelkedet a pokolra dobni. Mert csak egy valaki képes erre. Bible says that the fear of God is the beginning of wisdom. A Biblia azt mondja, hogy Isten bölcsesség kezdete az Isten félelme. we should only have one fear in our hearts. És igazán a szívünkben csak egy félelem kell, hogy legyen. That's És az, hogy Istenet félejük. And the fear of God is is the fear that cancels all other fears. És az, hogy a Istenet félejük, az kitorol minden más félelmet. De van valami csodálatos dolog, ami akkor történik, amikor Istent féljük. Főleg, hogyha ezt helyesen tesszük az evangélium tükrében. És tudjuk azt, hogy ő szeret minket. És akkor igaz az, amit János mondott, hogy a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. De hogyha csak Istenet féljük. We would certainly have more boldness to speak the name of Christ. Akkor sokkal nagyobb bátorságunk lenne arra, hogy Krisztus nevét hirdessük. 5. Ötös pont. We shouldn't be afraid to confess Christ openly because God cares for his own. Nem szabad, hogy féljünk attól, hogy Krisztus nyíltan megvalljuk, azért mert Isten törődik az övéivel. verses 29-31 29-estől a 31-es versig. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtánk kívül. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Um, oh yeah, that's it. Tehát Isten törődik az övéivel. A verebek, meg a hajszálak, insignificant. ezek olyan lényegtelen dolgoknak tűnnek. Amikor reggel próbálod a hajadat rendbe rakni, akkor, vannak <gül> <gül> akkor lehet, hogy ez nagyon fontos dolognak tűnik. Persze vannak köztünk olyanok, akiknek ezzel már nem kell foglalkoznia. Isten azt mondja, hogy ezek olyan lényegtelen dolgok az életben. A verebek nem túl izgalmas madarak. You know, and they have no value. Igazán nincs túl nagy értékük. Isten mégis ismeri őket. I he's given the names. Azt gondolom, hogy talán még neveket is adott nekik. Like names to the stars. Ugyanúgy, mint a csillagoknak. És azt is mondja, hogy Isten számon tartja még a hajszálainkat is. Hair, you know? <laughs> Hogyha épp kiesik egy a, a hajadból, akkor ő tudja, hogy ez a 10.456. darab. And he's the one who gives value. Ő az, aki még ennek is értéket ad. And he says, azt mondja Isten, hogy ő ismer minket. Istmeri a nevünket, minden tud rólunk. És ő ad nekünk értéket. Mi értékesebbek vagyunk a verebeknél. És szerintem, ha ezt elhinnénk, hogy Isten szemében nekünk értékünk van, It give us bravery, it? Akor, akkor, ez már felbátorítana minket. Ez ugyanolyan, mint egy gyermek, aki, aki biztos abban, hogy neki milyen a kapcsolata az édesapjával. He's not nem keres szeretetet máshol. Nem keres értékeket más emberek szemében. Hanem tudja, hogy ő fontos az apukájának. Hatodik. Nem szabad félnünk attól, hogy Krisztus nyíltan megvalljuk azért, mert Isten tiszteli és értékeli azokat, akik ezt megteszik. 32 and 33. 32 33 vers, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyi atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyi atyám előtt. Just a, a comment, Confessing Jesus, it's more than just what you do with your lips. egy megjegyzés. az, hogy te megvallod Jézust, az, az több annál, mint amit a száddal teszel. Or what you do with your hands? Vagy a kezeddel. Csak most uh, tanultok meg, nemrég, some who do this all the time, Hogy vannak a akik sokszor keresztet vetnek. Because of this verse. E miatt, a vers miatt. The world. Így uh, tesznek bizonyságot uh, Krisztusról a világ előtt. Now I don't want to judge heart, Én természetesen know? nem akarom senkinek a szívét megítélni. Mert vannak olyan emberek, akik ő, úgy is élnek, hogy Krisztust megvallják, és mellesleg keresztet vetnek, természetesen ezzel semmi gond. De sokan ezt a, ezt a jelet úgymond a jó szerencse miatt teszik meg. That's not what Jesus about. Nem, erről beszél itt Jézus. Ez egy életmód. És azt gondolnám, hogy kétséges az, hogy ezeknek a verseknek bármi köze van az üdvösséghez. Inkább a jutalommal kapcsolatos. Jézusnak két szolgálata van jelenleg. A Biblia azt mondja, hogy ő a főpap. And that he's an advocate.:: And he's there in the fa in the presence of the father.: Otvan. And, and the Bible says that, the, um, that, that we can't earn we can't earn the merits of his, his ministry. És a Biblia azt mondja, hogy mi nem tudjuk uh, uh, ki érdemelni a, a jutalmat az ő szolgálatáért. We, we Tehát ezt uh, kegyelemből kapjuk meg. Nem tudunk érte megdolgozni. Ministry, De van az ő szolgálatának egy olyan uh, jutalma, vagy hozadéka, which, um, is for the ami a hőségeseket illeti. And I think we see this, és azt gondolom, hogy látjuk ezt uh, a, a kétféle ítéleten keresztül is, amelyről a Biblia beszél. Van az az ítélet, amely a bűnnel kapcsolatos. And, those will stand there and és be Azok, akik elutasították Krisztust, ott fognak állni és ez az ítélet alá esnek. De azok, akik Krisztusban vannak, elhaladnak ez az ítélet mellett. Stand, És mi egy bémaszék, szék vagy trónus nevű ö, ö, ítélet alá esünk. A második Korintus 5:10 beszél erről. Itt hogy a tehát 2. Korintus 5.10 azt mondja, hogy mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel. A szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. So we Tehát mi üdvösséget kapunk. By grace kegyelem által, ez egy ajándék, de vannak jutalma, amivel Krisztus megjutalmaz minket, amelyek a hűség eredményei. És úgy gondolom, hogy Jézus itt ezt mondja. Hogyha vallást teszel rólam az emberek előtt, akkor én is vallást teszek rólad az atyám előtt. Ti lesznek ezek a jutalmak. Nem szabad, hogy féljünk attól, hogy Krisztus nyíltan megvaljuk. Azért mert vannak ennek jutalmai. I mean if you have some kids you know that sometimes you have to Motivate them in ways, right? hogyha vannak gyermekei tudod, hogy néha különbözőféle módon kell őket motiválni. Néha ez egy, ez egy botot, vagy vakanalat jelent. Sometimes you motivate them with chocolate. Néha pedig a csokoládét. Right? Ugye? and. and, and és uh, Isten azt mondja, hogy vannak jutalmak, amelyeket el lehet nyerni. Honor you if you honor me. És én tisztellek téged, vagy vallást teszek rólad, ha te is vallást teszel rólam. seven. Hetedik pont. We shouldn't be afraid to openly because, uh, in, in light of because we can't escape the conflict. Azért sem szabad félnünk attól, hogy Krisztust nyíltan megvaljuk az üldöztetésben, mert egyszerűen nem tudunk elmenekülni ezektől a nézeteltérésektől. The, the conflict, the Vagy a, a háborúktól, összetűzésektől. Shut, Néha azt gondoljuk, hogy na jó, hogyha becsukom a számat, akkor, akkor nem lesz semmi probléma. Is the most divisive figure in all of history. De Jézus a, a legmegosztóbb személyiség a történelem során. On, És uh, meg vagyok arról is győződve, hogy ahogy uh, telik az idő, még ennél is megosztóbb lesz ő. Can't stay neutral. Nem maradhatsz you, semleges. You will either hate him or love him. Vagy gyűlölni fogod őt, vagy szeretni. You can't avoid it. Nem tudsz ettől a döntéstől megmenekülni. Vers 34 34-39-es versig olvassuk. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy kardot hozzak. Nem egy konkrét igazi kardról van itt szó hanem egy olyan kardról, ami megoszlást okoz az emberek között. És azt mondja itt Jézus, hogy több, vagyis jobban kell őt szeretnünk, mint akár a saját családunkat. És ez a lényege a 38-as versnek is, hogy jobban kell szeretnünk őt, mint a saját életünket. Itt a szeretet szó az nem az agapé szeretet. It's not the kind of love that's unconditional and pure. Nem az a szeretet, amely feltétel nélküli és tiszta. Mert természetesen, hogy szeretnünk kell a családjainkat. The world we live in. azt a világot, amelyben élünk. He phileo, hanem itt a filéo szeretetre céloz. Which is brotherly affection. Ami egy baráti szeretetre céloz. He's, he's talking about do we uh, are we do we have greater affections in our heart than Jesus? That are all a kedved maybe. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Affection for who? For, tehát, hogy van-e a szívünkben nagyobb szeretet, vagy jobban kedvelünk-e másokat, mint Jézust? And, uh, think, you know, És néha ez a helyzet. És néha ez a helyzet. You know, love our lives. Mi nagyon szeretjük az életünket, magunkat, családunkat. Uh, like Persze, és úgy Jézust is szeretjük, ő egy ilyen kis bónusz kis valami úgy az életünkben. Says, no, és nem itt Jézus azt mondja, hogy fejetetején áll az értékrended. You need to you need to love me more than Nekem, vagy engem jobban kell, hogy szeres, mint a többi embert. I've come to make a, a, a division, mert azért jöttem, hogy megoszlást hozzak. Sure right és nagyon jó lenne, ha meggyőződnél arról, um, hogy ennek a megosztásnak te a helyes oldalán állsz. Raging, azért, mert folyik ez a harc. And és mi vagy megvalljuk Krisztust, team, és az ő csapatában vagyunk, side, az ő oldalán állunk. More than anything, jobban szeretjük őt, mint bárki mást, or or him, vagy pedig megtagadjuk őt. We love the world more és a világot jobban szeretjük. A saját gyermekeinket jobban szeretjük. A saját házunkat jobban szeretjük. A magunkat, vagy a saját kényelmünket jobban szeretjük. És akkor azt találjuk, hogy szemben állunk Istennel, és vele harcolunk. Know, Nem tudom, te szeretnél Istennel harcolni? <laughs> Kiállsz ebbe a csatába? Bírod you know? a kihívásokat? Én nem szeretnék vele harcban állni. Szerintem te sem. So we, we you, Tehát ő belé helyezzük ezt a, a baráti szeretetünket is, és azt mondjuk, hogy én téged szeretlek, Jézus. You szeretlek mint bármi vagy bárkimást. We'll Bármit feladnék érted? And last Utolsó. The last reason why we shouldn't be afraid to confess Christ openly. Az arra, hogy miért ne fejünk attól, hogy Krisztust nyíltan megvajjuk. But before I talk about it. De mielőtt beszélni csak emlékeztetnélek titeket, hogy egy néhány önkéntest keresek, shortly, akik nagyon röviden, mert sajnos nem tudtam túl röviden beszélni, two, elmesélhetnek egy élményüket, ami mondjuk az elmúlt egy-két hónapban történt, amikor Krisztust ő, nyíltan megvallották. Number eight. 8. Ok. Azért sem szabad félnünk attól, hogy Krisztust nyíltan megvalljuk, mert nagy áldás vár azokra, akik elfogadják ezt az üzenetet. 40-42-es aki titeket befogad, az engem fogad be. És aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki befogad egy profétát azért, mert az proféta, profétának járó jutalmat kap. Aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek a kicsinyek közül, mert az tanítvány. Bizony mondom nektek semmiképpen nem fogja elveszíteni jutalmát. And they receive you, they receive your message. Azt mondja, hogy ha elmész és befogadnak téged, befogadják a te üzenetedet, There's a blessing for them. akkor számukra ez áldással jár. But if you don't go, De ha nem mész, akkor nem tudnak téged befogadni. Nincs számukra sem ebben áldás. Tehát nem szeretnéd, hogy az életed áldás legyen más emberek számára? Az, az a kegyelem, amit te Istentől kaptál, szeretnél ennek csak a fogyasztója lenni? God's grace is for me, me, me, me. Isten kedjem, nekem, nekem szól, csak nekem. Vagy you szeretnél -e Isten kegyelmének a, a közvetítője, a csatornája lenni? És azt gondolom, hogy Jézus ezt mondja itt. Hogy ahogy elmész. Going to be lesz üldöztetés. Lesznek emberek, akik lehújéznak téged. És azt akarják, hogy befogda szád. Nem tudom, say that in ez okay. használni. But want, right? de that's what they hát ezt akarják csinálni. nem? Uh... Nem akarnak rád hallgatni. Is, de az a jó hír, hogy lesznek páran, akik odafigyelnek. Some lesznek páran, akik befogadnak téged. És néhányan, akik elfogadják a te üzenetedet. And there's a great blessing. És számukra ez nagy áldás lesz. Az üdvösség. Istennel való békesség. Nem, nem szeretnéd, hogy az életed erről szóljon? Nem akarjuk egy gyülekezetként, hogy erről szóljon az életünk, hogy áldást hozunk a városunkba. Mert ahogy Jézus kiküld minket, azért, mert, és akkor meg kell értenünk azt, hogy mi az ő követei vagyunk. Egy, egy királynak a követei vagyunk. Us, ahogy bennünket fogadnak, ők ezzel a királyt fogadják be. És ez nagyon jó lenne, nem? Hogyha mondjuk a családtagjaink, you know, if our, if our a kollégáink, if those a diák az iskolában vagy a, az emberek akikkel a városunkban élünk hogy hogy ők elfogadnák Krisztust they would the king. és elfogadnák a királyunkat Paul says in Romans 1. 16, I'm not of the Pál azt mondja a Róma 1.16 hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát These eight reasons Paul, Paul lived it out ezt a nyolc okot Pál az életével bemutatta. Azt mondta, hogy én nem féltem attól, hogy nyíltan megvalljam Krisztust. I was, I was up, Engem megvertek, I was run out of town, kiűztek a városból, spent years in prison, éveket töltöttem börtönben, but, de Em emellett sok gyülekezetet plantáltam, sok embert tanítványoztam, and wrote letters that are in the Bible. és olyan leveleket írtam, amelyek a Bibliába bekerültek. Paul, was it worth it? Pál, megérte ez a harc? Yes. Igen. It was worth it. Igen, megértem, és nem szégyellem. Azért, mert az evangélium Isten ereje a megtérésre, az üdvözlőségre. Vajon hisszük e ezt? És nagyon örülök annak, hogy Jézus azt mondta, hogy ne féljünk. Nagyon örülök neki. Nagyon örülök annak, hogy amikor kinyitjuk a szánkat, hogy bizonságot tegyünk róla, akkor ezt engedelmességgel teszünk. Az ő nevében. Az ő dicsőségére. Az ő országáért. That's good news. És ez jó hír. So this was to you. Úgyhogy remélem, hogy ez bátorítás volt számotokra. a little talk about this, um, és Er arra bátorítanálak titeket és erről volt és egy kis beszédünk a szombati férfi alkalmon amit yolika kezdeményezett de ő erről nem tud she she she rebuked me and said you never pray for engem, és azt mondta soha nem imádkozol Kecskédért and she said, uh, i'd be happy to invite some of my friends over to my house for a azt mondta, hogy nagyon szeretnék néhány barátomat meghívni magamhoz egy vacsorára, egy bibliaórára. És so akkor a férfi alkalmon azt mondtam, hogy hát lehet, hogy egy kicsit bátrabbnak kéne lennünk. És akkor a férfi azt mondtam, hogy hát lehet, hogy egy kicsit bátrabbnak kéne lennünk. Van-e valaki a gyülekezetben, aki, aki szívesen uh, lenne házigazdája egy, egy Máté vacsorának? Matthew, the tax Emlékeztek Mátére, a vámszedőre? Right, he met, not me, yeah. De most nem rólam van szó. Um, hanem a vámszedőről a Bibliámon. Találkozott Jézussal, house, és akkor meghívta az összes barátját a házában. Them, nem azért, hogy bevágódjon náluk. Friends, <coughs> vagy hogy több barátot szerezzem, hanem hogy a barátjainak alkalmat adjon arra, hogy Jézussal találkozzanak. Know, I, uh, you know, Én bízom benne, hogy eljön a tavasz, right corner, és nem sokára a nyár is. You know, I, van-e közületek olyan, aki azt mondaná, hogy szívesen meghívnám a szomszédaimat egy ilyen kis sütögetésre, uh, invite them to my apartment. vagy a lakásomra? You don't need warm weather for that. Ehhez végül is, aki lakásba hívja őket, ahhoz nem kell jó idő. I'll invite a few people from the church. És uh, meghívok egy pár embert a gyülekezetből, és akkor elmondom, hogy szeretnénk az evangéliumot megosztani veletek lehet, hogy éneklünk egy-két dalt, share elmondjuk a bizonságunkat. Ez egy nagyon jó lehetőség to do what, lenne. To do what, um, Matthew. Is saying, or what Jesus actually said? How confess Christ before people? Hogy az before But before it gets any later, is there one or two people that, have, mielőtt, that have a testimony of confessing Christ before people? Before I know it's really late. So, before I know it's really late. So, I Múlt héten nem voltam itt a húsvéti Isten tiszteleten. I international group of young people. aki hogy Tatán vehettem részt egy gyavangarizáción, egy nemzetközi csapattal. És ők nagyon felbátorodtak, és az Úr arra bátorított engem, hogy ezt a ezt az üzenetet veletek is megosszam. Obviously their biggest problem was they didn't speak Hungarian. Az ő legnagyobb problémájuk az volt, hogy ugye nem beszéltek magyarul. And I don't speak too much either. Én sem beszélek túl jól. But one of the things that they saw um throughout the two days that we were in Tata was the the way that um, how you just interact with people can change people's attitudes. Őt azt látták azon a két nap alatt, amit Tatán hogy az, hogy hogyan kommunikálsz az emberekkel, már megváltoztathatja az ő hozzáállásukat. Uh, from my mission. Volt ez a két nap arra, hogy a helyi baptista gyülekezettel szolgáltunk együtt, illetve más OMS-ekkel, akik az én kollégáim. És volt az a, hát ha, hatalmas busz, amit már Tatabányán is megfordult, és most ott tatán a, a bevásárló uh, központ uh, mellett uh, táboroztunk le. De if emlékeztek még a múlt hét végére, akkor arra is emlékeztek, hogy hát az időjárás nem volt rózsás ahhoz, hogy kint evangelizáljunk. So we azt döntöttük, hogy visszamentünk a baptista gyülekezetbe és uh, olyan um, Helyre mentünk el, ahol ők családok felé szolgálnak, akik nagyon nagy nehézségek között élnek. Um, part of the Roma community, but also part of the Hungarian community that basically they're homeless, so they're living in houses that are nearly falling apart that nobody else wants to live in. <laughs> Tehát ezek olyan családok, olyan egyének, akik vagy romák, vagy, vagy nem romák, de lényeg, hogy gyakorlatilag hontalanok, és nincsen hol megszállniuk, ezért olyan házakban laknak, amelyek gyakorlatilag az összedőlés szélén állnak. So they brought these families and brought some of the children that they've been working with. Te davottuk ide ezeket a családokat és néhány gyereket, akik felémár szolgáltak korábban. We did puppet shows, we did crafts, we did just just playing with the children and being with the families and showing them some love. És csináltunk igen kis bábelőadást, játszottunk velük kézműves faradatokat csináltunk, tehát lefoglaltuk a gyerekeket és csak így szeretetet próbáltunk mutatni a családoknak. And that's what the, the people that came to be a part of the ministry said that they saw that the love that changed people's attitudes. És ezt mondták ezek az emberek, akik ennek a tanúi voltak, hogy igazán a szeretet az, amely megváltoztatta az embereknek a hozzáállását. The first day these children especially were very suspicious, very closed, withdrawn and and didn't really smile a lot. Ezek a gyermekek, akikről beszéltem, az első nap nagyon visszahúzódóak voltak, nagyon féltek, nem, nem mosolyogtak, így, így bizalmatlanok voltak velünk szemben. Nekik nagyon nehéz a hátterük, sokan bántalmazott gyermekek, akik ilyen családokból származnak és of course, idegenekkel találkoznak, nagyon bizalmatlanok. suspicious nature when they're confronted de, strangers. Ezért, amikor de, találkoznak nagyon And, but to, to the the de, de, de, to de, de, de, de, de, de, de, ami a második nap következettben amikor visszajöttek there were smiles there were hugs voltak there was talking without words voltak mosolyok voltak ölelések voltak olyan beszélgetések amelyekben szavak gyakorlatilag nem fordultak elő and they just said that they could see a real difference in the countenance of the children as they'd uh, experienced és azt mondták ezek az emberek, hogy, akik látták ezt, hogy ezek a nehézsorsú emberek teljesen másképp reagáltak a második nap, és, és csodálatos volt ezt látni, hogy a szeretet miatt így, így megnyíltak, és már akartak visszajönni a második nap. So say. És sokszor tehát ez a titeket, hogy amikor az evangelizációra gondolunk, akkor sokszor félünk, hogy akkor jaj, most mit fogok mondani. But like Matt said this morning, it's not all about what we say, it's about who we are and what we show to people. De sokszor, Matt is elmondta, ez nem a konkrét szavakról szól, hogy mit mondasz neki, hanem az, hogy te ki vagy, mi kik vagyunk és, és mit mutatunk az emberek felé. És megmutathatjuk neki Krisztus szeretetét azáltal is, hogy mások vagyunk mint a körülöttünk lévő emberek. Yeah. Right. Köszönjük. Köszönjük, Köszönjük, Köszönjük, Did you Did okay. Na Betty gyere. Okay. Betty. Kicsit ilyen hogy ilyen nem annyira vátor. Hát nekem is van egy ilyen bizonyságom. Általában nem okoz gondot az Isten dolgairól beszélni, de így fiatalokkal nem nagyon találom a közös hangemet, és van egy fiatal munkatárs ilyen húsz éves lány, és hát nagyon megdöbbentő dolog volt számomra most a héten, hogy Isten milyen módokon készít utat az ő evangéliumának, nem is gondolnánk. Beszélgettünk így munkaközben, és szó került rá, hogy én keresztény vagyok, hívő ember vagyok, és ó, hát nagyon lelkes lett, hogy jó hát igen, milyen aranyosak a keresztények, és hogy ő mennyire szereti őket, és akkor csak így megdöbbentem, mert én arra gondoltam, hogy mint fiatal elég elutasítóan fog velem viselkedni, és nem várt <gül> reakció volt részemről ez a dolog. És hát az volt a dolgoknak az előzetes háttere, hogy elmeséltek neki a nagymamája, a Jehovista, és hogy ők egy szegény családban vannak, és hogy ezek a Jehovisták, amikor az ő a nagymamája nem ment el alkalmakra, vagy valami problémája volt és hiányzott, bizony nagyon sűrűn is mentek utána, és keresték is, hogyha eljöttek arról, hogy ő neki most nincs mit enni, vagy bármi, akkor szatyrokkal felszerelkezve, és minden el látták. ellátták, és hogy Önnek ebből az jött le, hogy a keresztények jó emberek, akik szeretnek, akik gondoskodnak rólad, befogadnak, és, és egy ilyen biztonságos kört adnak. És, hát ugye a jahovistákban nagyon sokszor nagyon rossz a vélemény, de nekem az volt megdömbött, hogy eh, nem értünk egyet a hitvallásukkal, de mégis Istennek volt rá gondja, hogy akár ilyen módon is a keresztények felé eh, egy, egy tehát a keresztényekről egy tükröt a mert végül is valahol a világiak összemúsák a jehovista tanítást a kereszténységgel. Tehát nekik így egy vagyunk. És ez olyan érdekes volt számomra, hogy Isten ilyen furcsa módot készített. Tehát nekem ez a bizonyság arra nézve, hogy, hogy, hogy milyen, milyen csodálatosan munkálkodik Isten, hogy hogy így is elvezethet valakit a hétre, mert ő soha nem járja és és nem is foglalkozik a vallásukkal, de a kereszténységről egy jó képet alakított ki ez a dolog benne, és ezáltal lett nyitottá arra, amit én mondtam neki, hogy, hogy ne tartózkodjunk azoktól, akik, akik szerintünk nem az igazi tagjai, mert lehet, hogy Isten pont ezáltal fogja majd, megszólítani azt az embert, akik már, akiknél már előzőleg ők próbálkoztak. Tehát nem tudom, hogy el tudom, pontosan magyarázni, hogy mit akarok, de nagyon sokszor itt tartózkodunk a jehovásokkal beszélni, vagy olyanokkal, akiket úgymond megfertőztek egy kicsit. Pedig lehet, hogy ez csak egy, egy kapu ahhoz, hogy ők halljanak valamiről. És ez egy személyes tapasztalat is, hogy én sem Golgotásnak tértem meg, és nem is Pükösdinek, és nem is Reformátusnak, mégis minden egyházba jártam már, minden közösségbe, és James Sandersen keresztül ismertem meg Istent. Tehát eljött hozzánk egy ilyen kihalt városba, <gül> úgymond kihalt, hogy oda, oda senki nem jár. Se hírességek, se cirkusz, se semmilyen előadások nincsenek, csak ez egy ilyen kis apró falucska is. Vette a fáradtságot, és csak annyit mondott, hogy, hogy Jézus szeret. És én nem semmi tanítása nem maradt meg. Csak ennyi, hogy valaki engem szeret, umolj fentről. És utána ő fogta magát, és elment a csapatával. És én évekig semmit nem hallottam a hit dolgairól, de bennem maradt az a szó, hogy Jézus szeret. És innen indult el egy keresés az életemben. És ez egy csodálatos dolog. Tehát menjünk. Mindenhova vigyük az evangéliumot, és ne akadályozunk bennünket az hogy rögtön az emberek úgy állnak katolikus vagyok, én református vagyok, vagy hogy az én családtagjaim nagyon kemény katolikusok vagy reformátusok, nem biztos, hogy, hogy, hogy, hogy Isten ott akarja őket tartani. Így is lehet yeah. okay. csak nem, nem biztos, hogy jó, de jó.